Vattnet låg stilla bakom Anna. Hon blev en tavla, en gloria runt henne av det svaga månskenet som sprakade svartvattnets yta. Hon vände sig mot Nor och blinkade och ögonfransarna blev spindelben mot kinnen. Det är häxornas fel att det luktar, vet du. De som dränktes här. Jaktlaget går här på hösten och pappa säger att som nästan spyr då. Det är alla gamla kärringar i vattnet som ligger och luktar. Och så gillar folk inte kråkorna. Nor nickade. Kråkorna brukade svepa förbi i stora flockar ovanför hennes huvud när hon simmade här för hon var aldrig rädd för dem. En gång läste hon att häxor kunde förvandlas till kråkor eller kajor. Hårdnäbbade fåglar med glädsande ögon. Det kändes tryckt på något vis. Att cykla till tallhöjden efter skolan och bada med kvinnor som förvandlades i något fritt som kunde flyga. Tvätta sig ren. Anna höll upp ett pekfinger. Och just ja, en av gubbarna från hemmet gick bort sig här för ett par år sedan Skulle hem till sin fru, sa han för hon var död sedan länge Han tog ett steg åt fel håll och drunknade De hittade hans kropp några dagar senare, sårig och trasig och låg snett, häxorna kanske tog honom Minns du att vi kollade upp det där med hexorna? frågade Nor med spelad någon sjalans, Som om Annas svar inte betydde något När vi var tolv, tretton, vi var helt besatta Anna skakade på huvudet Når knöt även i fickan men märkte det inte för naglarna skar in i huden. Välkommen återigen till Farfarsparadoxen. Mitt namn är Andreas Jungström i vanlig ordning och jag sitter här inledningsvis åtminstone själv även denna vecka. Men som ni säkert hörde här inför avsnittet så fick vi ett litet stycke uppläst av Susanne Samelson, heter hon en författare som kommer att gästa i detta avsnitt tillsammans med mig och prata om sin kommande novellsamling kattmänniska. Jag hoppas att ni tyckte det var lite läbbigt här i början av avsnittet. Hon kommer som sagt återkomma här inom kort. Om vi ska gå handelserna i förväg redan nu så inför nästa avsnitt så vill jag och Andreas Berg att ni läser The Truth of Fact, The Truth of Feeling som är skriven av Ted Chiang. Tror jag ska uttalas i alla fall. Som har blivit rekommenderad av vår flittiga kommentator Åka. Så den tänker jag och Andreas Berg läsa till nästa avsnitt. Novellen är gratis att ta hem. Så är ni intresserade av att vara en del i debatten tillsammans med oss inför nästa avsnitt så är ni varmt välkomna att kommentera på farfarsparadoxen.se så läser vi upp era tankar om denna novell i programmet. Länken hittar ni som vanligt på vår hemsida. Men nog om det, vi slänger oss raskt in i veckans avsnitt där alltså Susanne Samuelsson kommer att gästa. Då säger jag hej och välkommen till Susanne Samuelsson. Hej Andres! Vad kul att ha dig här i den fiktiva Skype-studion. Ja, tack så mycket, det är jätteroligt att få sitta och prata om sitt skrivande så här och få all uppmärksamhet en liten stund. Mm. Vad, vad kul att du tycker det är, för skriver, det är ju någonting som du gör, du, du är författare. Mm. Det, ja, jag får väl kalla mig den, jag har varit lite så här, det är så stort ord så jag har varit lite skeptisk innan och typ kanske velat kalla mig det. Men nu ska jag ju faktiskt släppa min första egna bok snart. Så nu får jag kalla mig författare. Ska vi börja i den andan? Vad, vad, vad är det för bok? Vad heter den och vad, vad, vad består den av? Eh, den heter Kattmänniskor och kommer ut på epokförlag om. Ja, det är nog bara tre veckor kvar nu tror jag. Så man kan väl säga att det är en feministisk skräcknovellsamling. Feministisk skräcknovellsamling. Vad innebär det? Det innebär att den handlar om dels ett sak som jag tycker saknas i svensk rik är just de här att det finns. Jag önskar att det skulle finnas lite fler perspektiv, att folk Det vara lite mer personliga. Och det är ganska likriktat tyvärr, tycker jag, mycket av de här allra största skräckfattarna. Och jag ville komma med något nytt och utgå från mig som kvinna då, och hur jag har lärt mig att till exempel reagera på olika saker, hur man uppfostras till att reagera på. Till exempel dåliga relationer eller hur man ska förhålla sig till att vara ensam ut på vägarna. Eller hur man, ska, hur man ska se ut. Man får lära sig att man blir väldigt lycklig av att vara snygg och smal till exempel. Och alla de här perspektiven är ju inget unikt liksom, i mitt liv utan det är ju något alla vi kvinnor växer upp med. Och det var väl det jag ville ta in i skräcken för det har jag verkligen saknat och känt att det, det finns inte så mycket av det. Så det var väl, det väl främst där det här feministiska kommunikationen. I de bästa världen då, vad, vad, vad hoppas du uppnå med, med samlingen om, om den på något sätt får någon genomslagskraft? Um, jag hoppas ju såklart att alla i hela Sverige kommer läsa den. Och, um, men just kanske få in lite nya insikter att man kan göra skräck på det här sättet också. Det måste inte handla om, och det handlar inte om att jag tycker jag är bättre än någon annan författare, det är bara jag känner att jag vill inte skriva något om inte det är något som känns nytt och eget för då skiter jag i det. Och jag tänker inte skriva noveller om dumma monster utan jag vill göra något annat. Jag vill kanske ta in mer att det över lite i andra genrer. Att man kan ta upp väldigt svåra ämnen som övergrepp och misshandel och liksom de är väldigt mörka obehagliga ämnena. Och göra skräck av det men också göra så att man som läsare får ut mer av det än... En stunds underhållning. Jag säger inte att alla andra skräckfattare tänker så. Men för mig har det varit väldigt viktigt att liksom inte reproducera de här klassiska historierna. För det är inte jag bra på. Det finns andra som gör det så mycket bättre. Och då har jag försökt att hitta en egen liten nisch kanske. Va, va, hur skriver de då? Vad är den klassiska schablonskräckberättelsen? Um, ja, det jag är intresserad av är väl just hur kvinnor behandlas inom skräcken och det är väl kanske med skräckfilm då som jag är bekant med men vi har ju sett jag har ju växt upp, precis som alla andra så har jag växt upp med eh, filmer där en kvinna är ute och går sent på natten och i höga klackar och hon är jätterädd och det kommer ett monster som ofta då är en man och hon, över, liksom, hon blir överfallen och det är så himla hon blir jätteförmedrad och det kan vara sen är en kvinna i en källare som blir torterad av någon som går sakta runt henne, en man man ser bara hans ben och hon sitter där på knä och ber för sitt liv och det är liksom det finns väldigt många sådana här klyschor som även finns inom skräcklitteraturen att vi hela tiden jag vill inte medverka till att kvinnor ska bli ännu räddare för att gå ut sent på kvällarna, vilket jag tycker tyvärr ofta sker inom mycket av skräcken idag, att man liksom reflekterar inte över vad det är man faktiskt skriver utan om jag ska skriva om en kvinna som blir misshandlad eller jagad av ett monster, då vill jag vrida och vända på det så att man liksom får ut kanske att hon får sista ordet eller att man gör, ja men man försöker vrida lite på det, man får något nytt. Jag tror det är där min styrka ligger, för jag är inte bra på de här monstren som kommer och stör, det är liksom inte jag är inte, jag är inte alls bra på att skriva om liksom Klaffs och tarmar som flyger i luften och sådär. För det gör andra så mycket bättre. Så jag vill väl försökt hitta det jag kan komma med som författare. Vad, hur tycker du annars att skräckens status ser ut idag? Det pratas ju väldigt mycket om att skräcken är så inne och det är skräcknoveller är på gång nu och sådär. Men det finns ju fortfarande. Jag tycker folk har väldigt eh, mycket fördomar om skräck. Att det bara finns en sorts. Och det hoppas jag väl också att kattmänniska kan bidra till att folk får se att man kan göra skräck på väldigt många olika sätt. För den har ganska låg status, kanske inte lika låg som däckaren, men den har den anses lite fult att vara skräckförfattare. Det har jag ju själv märkt. När man berättar att man skriver skräck, lite så här, jaha det är bara massa zombier och usch, varför ska man skriva om sånt för och så vidare. Liksom. För man får hela tiden... Man känner sig nästan lite i att man skriker, Men jag tycker ju det är svintuft med skräck. Det är, liksom, det är ju den coolaste genren. Jag. Vad är det med det du, du går igång på då? Uh, inom skräck menar du? Ja, precis. Uh, du menar vad jag själv tycker om? Ja, nej men vad är det som, som tilltalar mig just, just att få uttrycka det på, på det sättet som, som skräcklitteraturen innebär ändå? Um, med det här hemska mörkret och allt. Ja men jag tror nästan när man skriver om de här riktigt mörka ämnena, för det är väl också något jag har vågat göra när vi är kattmänniska. Jag har inte riktigt vågat göra det innan, kanske de här rikt mörka sakerna som finns i ganska många människors liv. Det blir väl nästan skräck automatiskt då, just när man vill vrida lite på det, att kanske den som, monstret kanske inte alltid är den som man tror till exempel. På så brukar det vara ganska många av mina noveller kanske nästan lite för mycket ibland. Men det måste nästan bli skräck då. Det skulle inte passa i någon annan genre. För jag vill gärna få in det här. Jag tycker om att bygga upp ett obehag i mina noveller. Att först, man kanske inte anar först att det är riktigt så illa som det sen visar sig vara till exempel. Och jag tror det måste nästan vara skräckgen då. Annars så blir det inte som jag vill ha det. Och jag känner mig inte låst till skräck alls utan det är mer att jag av någon anledning så blir det. Skräck när jag skriver. Det kommer det här obehagliga nästan. Utan vare sig jag vill eller inte. Så jag tror jag passar bra som skräckförfattare. Mm. Ja men det, det tycker jag med. Mm. Jag har ju läst den här novellsamlingen också. Ska tilläggas. Mm. Ja men tack så mycket. Den heter ju Kattmänniska. Mm. Men vad tycker du i så fall om hundar? Ja det där är ju lite lustigt. För vi har precis skaffat katter i lördags. Så nu är jag officiellt en galen kattmänniska. Jag har redan börjat Instagramma flera gånger om dagen på mina sötta som katter och jag pratar om katterna hela tiden och nej, oj, oj, oj. och vi, jag kallar min mamma Susanne och min sambo, det är pappa Johan och vi pratar om katterna ja, med våra bebisar och sådär så jag har väl verkligen blivit kattmänniska men jag trodde att jag var hundmänniska fram till ganska nyligen, men nu har det slagit över så men jag, jag är, ja, nu har jag inte de som lyssnar läst boken men jag är inte en sån kattmänniska som i boken, men jag är ganska kattbesatt det låter väldigt skönt att det är på det sättet. Att jag är besatt av katter? Nej, men att, att du inte är den typen ja. av kattmänniska som, som man stöter på i den här boken. Ja, men det där är väl... Jag Jag vet inte om jag tycker... Det är inte avslöja här, men det är, jag tycker jag är en ganska mysjättande Ja, jo. <laughs> Jag tänkte på det också. Oftast när jag läser skräckberättelser för mig är det värsta som kan hända eftersom jag är farsa och har två små barn... Mm. Att barnen, barn som råkar riktigt illa ut i skräckhistorier. Mm. Eh, men det är det, det jag, usch, jag klarar nästan inte av att läsa klart den sån berättelse. När jag känner av vad det är på väg att parka liksom. mm. Du som är nybliven, eller nybliven, mm. du har väl förmodligen tyckt om katter innan. Men du kanske till och med älskar katter på ett annat sätt nu när du har skaffat katter. Men finns det något, Det finns det något tabu vad gäller, är, är det kanske då att skada katter? som skulle vara det värsta du kan skriva om men det finns det något annat du känner sig som det här, det, där går gränsen för mig vad gäller skräck, där kan jag liksom inte riktigt, det, den vägen kan jag aldrig vandra Ja, men det har väl nog ihop lite med det här som jag var inne på innan att man, jag tycker många väldigt lättvinnigt slänger in våldtäkter och övergrepp och tortyr av kvinnor och sådär, det blir nästan som en cool liten grej som man bara kan slänga in utan att det har något syfte och utan att det är kommer till något avslut, att man har... Det finns väldigt liksom... Hur man behandlar kvinnor i skräckfilmer är väl något som jag är väldigt intresserad av. Och det är väl något... Jag skulle aldrig skriva om en kvinna som blir... En novell om en kvinna som blir överfallen, våldtagen och mördad. Och sen så är det slut. Det är inte alls min grej att göra så. så. För mig är det ganska tabu. Även om, det handlar inte om att jag vill vara censurera någon. Jag tycker att alla får skriva om precis vad de vill. Men för mig så vill jag, jag vill vrida på det så att man ändå som temat i kattmänniska till exempel, det är ju kvinnor som försöker bryta sig till fria. Även om boken innehåller ganska mörka ämnen så är det ändå ofta lyckliga slut att man gör någonting av det. Det är inte bara en häftig ingrediens man slänger in för att uppnå en effekt utan jag försöker göra något annat av det. Så, och det är ju inte bara över kvinnor. det är ju, Jag tycker också att barn kan bli väldigt otäckna när, när man inte gör något vettigt av det, om du förstår hur jag menar. För att chockera menar du bara? Eller? Ja, jag vet att det är lite så provocerande att säga så men jag tycker att en del skräckförfattare faktiskt borde tänka över lite vad de har för syften med där de skriver om. Det bara är för att skapa en chockeffekt. Ja, det känns det är väldigt olikt det jag vill göra. Men som sagt, alla får skriva precis vad de vill. Du, du pratade om författare som är fel hela <laughs> Ja, jag på... det blev lite så. Det är inte ja. meningen jag vill nej. Kanske poängtera det. Ja, jag, jag, jag, ja. jag försökte flika in till, ja. någon, till någon följdfråga ja. här bara. För jag tänker då, i sin typ av författare som är rätt, finner du inspiration någonstans ifrån? Eller, eller finns det influenser bland andra författare som... som... Som du gillar på något sätt. Mm, jag tror den boken som fick mig att börja känna att jag kanske också skulle kunna skriva skräck. På ett seriöst sätt. Det var ju eh, Vägen av Cormac McCarthy. För den är verkligen. Ja det är ju en fruktansvärt bra bok till att börja med. Men jag, kände, jag har ju växt upp med Stephen King då. Som de flesta andra. Och jag kände väl att så här tjocka böcker kommer jag aldrig kunna skriva. Det är ju väldigt det här skräckförfattandet kändes väldigt otåligt. Eller att vara författare rent allmänt kändes inte som att jag skulle kunna. Men Cormac McCarthy skriver ganska kärvt och luftigt språk. Och det är, han är väldigt bra på att underdriva de här otäcka sakerna. Det finns en scen i vägen. Jag tror det är... Um, jag ska inte avslöja boken för de som inte har läst. Men den utspelar sig ju i ett väldigt mörkt framtida USA där folk har eh, tvingats bli kanibaler och det finns en scen med en gravid kvinna som hon blir uppäten av kanibalerna men det är väldigt så här jag tror han beskriver det bara på ett pyttelitet stycke bara man får nästan veta det i en bisats att hon blev uppäten men det är ändå jätteobehagligt och otäckt och det tyckte jag var så himla snyggt hur han gjorde det att Um, han upp, att han kunde uppnå den effekten utan att blanda in inelvor som flyger i luften och sådär som många andra hade gjort jag blev jätteimponerad och inspirerad av det så den boken har varit väldigt stor inspiration för mig Nu pratar jag med dig efter att ha pratat med Christian Johansson här mm. nyligen som också är skräckförfattare, eller ja, tv-stel skräckförfattare och han nämnde också det här med att vara subtil och, och, och försöka och låta bli det här med för mycket blod och snafs mm. i sina historier. Men, men går det att göra på ett bra sätt? När passar det med en massa flygande tarmar och, och blamor? <laughs> jag, alltså, jag gillar flygande tarmar. Jag har inget emot tarmar. Så. Men just för mig så kan det väldigt lätt slå över i att det blir underhållning av det. Och då tycker jag det skär sig med de ämnena som jag tar upp som då är ganska obehagliga ämnen som inte är det är inga övernaturligheter ofta utan det är människor som är dumma mot varandra så alltså för mig skulle det nästan kännas lite oetiskt att ta in det här kroppsslaffset men jag tycker ju jättemycket om splatterskräck själv, särskilt filmer då. jag tycker det är roligt att titta på men för mig skulle det bli väldigt märkligt tror jag, om man skriver en novell om en kvinna som blir misshandlad och plötsligt tar in massa blod och inälvor och slaffs, det skulle bli det känns jättefel för mig faktiskt. Men det finns ju andra som är jättebra på det. Vem då? Um, ja, ja, Det blir ju film då återigen. Men jag tyckte ju de här braindead-filmerna var, var ju jätteroliga när jag gick på mellanstadiet. Till exempel och evil dead-filmerna och just det här. Det blir liksom roligt. av det Man blir ju inte äcklad. Eller man blir äcklad blir man, men man blir inte, man känner inget obehag. Man blir inte rädd. Utan det är bara att det är väldigt roligt med flygande tarmen. Ja. Flygande termer, det går alltid hemma Ja, <laughs> jag har förstått det. Ja, ja, alltså. ja. <laughs> Annars så skriver du ju noveller. Finns det tankar om att skriva något längre? Det är alltid det där med, som du nämnde, att vara författare och inte författare. Räknas man som författare om man bara skriver noveller? Nu vill jag bara ja, vara provocerande det. som du säkert förstår. Ja, nu menar ju inte jag att man inte får kalla till författare om man inte har släppt en bok. Men just för mig, för mig har det varit ett väldigt stort ord. Så för mig känns det, nu när jag ska släppa en bok på riktigt så för mig är det liksom, nu är jag författare. Men jag tycker man, även om man inte är publicerad så är man ju en författare. Så absolut, och om man skriver noveller är man definitivt författare. Jag tar alltid upp Alice Munro när någon ställer den där frågan till mig för jag har fått den ganska många gånger och hon har vunnit Nobelpriset så då är hon ju författare. Men vad är det som, som du gillar med just det här novellformatet? Ja det är nog lite för att jag är ganska lat. Jag tycker det är jobbigt när man måste gå tillbaka och redigera stora textstycken. Uh, och sen har jag, jag har väldigt många idéer liggande i huvudet som jag vill få ut och då passar novellen väldigt bra. Och just att man kan koncentrera sig på en liten händelse, några timmar i en människas liv och göra en novell av det. Och det lockas jag väldigt mycket av. Och sen tror jag inte att en text blir bättre bara för att den är lång. Det tror jag är en myt att en roman skulle ge så himla mycket mer till läsare än vad en novell gör. Jag tror inte att det funkar så. Och det vill jag väl nästan visa lite med mina noveller också. Att man kan känna saker även om man läser någonting som tar två minuter att läsa, så kan man ändå så kan den leva kvar väldigt länge. Hos noveller känns ju annars som en rätt så bra så här, inkörsport för någon som kanske aspirerar till att bli någon typ av författare i framtiden. Mm. Vad, du som är expert nu på området, vilka svårigheter <laughs> finns det? Hur, hur ska man bygga upp en bra sig i få ord? Jag tror det är bra att man liksom kastar sig rakt in i till exempel en dialog. Att man går rakt in på actionen. Liksom. Det är inte ett ord, actionen. Men det, här, det som händer är att man bara kastar sig rakt in. Istället för att bygga upp, som man ofta gör i romanen, måste man först bygga upp vart är de någonstans och vilka är det som är med och hur ser det ut. I en novell kan man nästan... Det kan dra nästan mer åt poesihållet att man gör det väldigt rakt på sak och försöker spara på orden på något sätt. Då tycker jag det kan bli ganska bra. Man ska inte vara rädd för att skriva kort. Finns det någon sån här arbetsplan? Jag vet att man brukar prata om vad gäller romaner att det finns en sån här fyra delars... Eller någon, någon typ av fyrstegskanon eller vad man ska säga. Det ska vara introduktion och det ska vara en omvälvande händelse. Och det ska vara något kli, -klimax, eller klimax på slutet. Och sådär. Du har ingen sån här mall som du sitter och bockar av. Nu Nej, för nu, nu kommer jag att låta jättearrogant. Men jag struntar helt i sådana där. Och det har faktiskt verkat fungera mitt sätt. Jag tror man ska strunta helt i det där. Faktiskt det blir bäst då. Jag. Du pratar om dumma monster. Att du inte mm. tycker det är så intressant. Men är inte du en sån här riktig zombie <laughs> Jo, ja, de första... Ja, jag har skrivit fyra av mina publicerade noveller, är noveller. Jag var väldigt inne på zombier ett tag faktiskt. Men jag vill verkligen poängtera att det är ingen, i ingen av mina zombier-noveller- så är det zombierna som är det riktiga monstret- det är ganska intressant faktiskt. Sen kände jag väl att nu kan jag inte skriva en zombie novell till. Men ännu där handlingen är exakt likadan igen att ja, det är bara inte zombierna som är monstret. Men ja, jag har inte skrivit om zombimonster, dumma zombie monster. Det är alltid någon annan som är dum i mina noveller. Jag vill liksom försvara zombien för lite. Du känner ingen sån här craving nu när du, när du sammanställer din novellsamling att jag måste nog smyga in en liten zombie. Nej. <laughs> nej, jag har till och med sagt till folk att tyvärr så är det inga zombier för det är nog många som har förväntat sig det här, som jag har skrivit mycket zombie noveller förut. Men nej, jag kände absolut inget behov av att släcka in en zombie. Men, men du har inga såna här drömmar om framtiden där en roman finns i, i, i dina framtidsplaner? Jo, absolut. Jag håller på med ett, jag har två romanmanus faktiskt. Ett ungdomsmanus som jag höll på med innan där med captaine kom igång och så har jag precis börjat på ett romanmanus nu som faktiskt är jag har slagit ihop tre av mina opublicerade noveller till. Jag kom på att de skulle faktiskt bli en jäkligt bra roman om man slår ihop det lite. så det pysslar jag med nu faktiskt. Är det, din, är det så din närmsta framtid ser ut nu? Är det en roman som kommer? Eller vi kanske ska lugna ner oss och vänta på att kattemänniska släpps? Jag, ja, jag har ju hört någonstans att man ska ju bara hålla igång som författare. Sitta och, sitta och slappa. Så, ja, ja, men, jag försöker. Ja. Ja, jag, försöker ja, jag hade tänkt bli klar innan jul med ett utkast men jag tror det blir svårt. Men ja, jag jobbar på så får vi se vad det blir. Några sista ord som säljer din äh, kattmänniska då? Ska vi dra det? Det blir en repris på, på intervjun med <laughs> Christian Johansson. Men, men det är väl bra? Mm -hmm. Jag kan ju redan nu och här säga att den är superbra. Så springa och köp. Men om du får... Varför, varför ska man springa och köpa? Um, ja men om man vill läsa om... Dels om... En bok som utgår ifrån ett väldigt personligt perspektiv och man saknar det i skräcken. Och om man vill läsa om kvinnor som får sista ordet och som inte bara används ja, som vi var inne på förut. Att kvinnorna får nya roller helt enkelt. Om man vill läsa något nytt. Och sen är det faktiskt, det har jag inte sagt innan men det är en väldigt, väldigt personlig bok. Det är väldigt mycket i boken som är, jag har hämtat från mig själv. Inte nödvändigtvis saker som jag har varit med om men saker som hur jag vet att jag skulle reagera på olika saker. Som jag ställer sig inför. Som jag tror många kan känna igen sig i. Så ja, jag tycker alla ska springa och köpa. Vad bra. Eller hasa <laughs> fram som en zombie eller? Ja, jag gillar snabba zombier. Så det blir fortfarande springande. Ja. När man berättar mer, vad varför då? Ja, men jag är ju ingen sån där zombi Jag tycker ju att zombierna i 28 filmerna är ju är också zombier. Liksom. Om det är människor som smittas och ger sig på. De som inte är smittade, då tycker jag att det räcker för att en zombie. Så jag är inte så färslig som vi säger i Värmland. <laughs> men okej. Okay. Mm. Vad kul det var att talas vid. Ja det var jätteroligt. Det känns som att jag har pratat väldigt mycket här. Men det var ju väl lite tanken också. Eller hur? Ja. ja. <laughs> det är lite meningen med en intervju av det här slaget. Ja det är väl det. Ja. Men då säger vi så. Och sen så återigen då. springer och köp Den är annorlunda och jävligt laskig. Precis det det? jag blir jätteglad när någon säger att jag ser läskigt för det. Ja, det blir jag jobbet Jobbigt, obehagligt, läskigt. Ja, men det är precis det, är ju... det jag strävar efter. Jag vet att folk har läst en del noveller och sagt att de faktiskt mådde riktigt dåligt efter. Och jag blev jätteglad för det. konstigt det kan ja. ja. Det är klart, man blir glad av att folk mår dåligt. Ja, men eller ja. Det är bäst vi avslutar här nu, tror jag. Vi gör det.